Ted, idag tänder vi bara ett ljus Och så börjar vi mm. Vi har inte någon tändare, kaj. Mm, och vi har inte någon ljus heller mm. mm. där. Mm. Nu var det där helt ja, okej jo, ja, jag, ja. Ja, ja, ja, ja. Att vi tycker att man behöver någon Nä. Välkomna till Radio Pleppo, programmet som fortfarande tycker att det är häftigt med stereo Ja, lyssna <här> <här> Häftigt Ja, en gång till Ja <här> <laughs> ha jo, bara till alla er som lyssnar på radio i Mono! <laughs> no, ja, mm. men det är alltså Ted och Kai här i årets sista avsnitt av Radiopleppu och idag finns det knappast något annat att tala om än det fina och underbara som händer nu om bara några dagar. Mm. Och nu är det alltså inte Snöskoterföreningens årliga kararese till Rautavara vi talar om utan julen. Ja, ja, det är alldeles strax jul. Och här på Radio Pleppo har vi julfest idag. Vi har bjudit hit lite gäster, ska dela ut julklappar. Men just nu sitter jag och Ted för oss själva hemma hos mig och äter risgrinsgröt. Mm. Och det är ju verkligen någonting som hör ihop med julen. Mm. Nå, no, Kaj, vad tycker du nu då? Alltså om gröten? Ja. ja, den är faktiskt bra, alltså nu kan du ändå Ja, no, men ska inte, jag. <laughs> ja. och vet du, jag har faktiskt en överraskning och... <laughs> vad då? No, I gröten så... Aj, ja, min... vad är hela tiden? No, Kai, Med mina tänder Kai, Nu Va? Vad är det i gröten? No, det är äh, din oh. överraskning, det är som min julklapp till dig En nyckel mm. <laughs> Men du får ju tänderna aj, no, men, Halva framtanden är borta. Nej, men varför satt du en nyckel i gröten? Mandlar ska man ju ha. Är du inte klok? No, men det är som en ah. överraskning, en julklapp mm. Vad kan jag ta att du tuggar som en häst? Men du är nog en häst! Du. Jag måste ju gå till tandläkaren nu och få en ny framtande. Och tack nu för överraskningen bara! En nyckel! Jag kan ju ha den i min nyckelsamling! Ja, men, sorry då! Men jag är säker på att du glömmer verken i tanden när du ser vart den där nyckeln går. Vart går den då? No först ska vi ta upp gröten. <laughs> otroligt. Mm. Talle kan ha säkert stängt ända till nästa nio år. Mm. Så jag får som se ut så här nu hela här. He Aj, vad är det då? Va, det är reservnyckeln! nyckeln. Du lyssnar på Ted och Kai och Radio Pleppos julprogram som samtidigt är Radio Pleppos årsavslutning. Ja, och i januari blir det uppehåll så nästa gång vi är tillbaka med helt nya program blir den 2 februari 2007. Kai du låter helt jättekonstig. Ja, men det är ditt fel! Dina överraskningar i gröten. Men sorry, nu då bara. Ted har satt ett par nycklar i min julgröt, så jag bet sönder tänderna. Men nycklarna hör ihop med din julklapp, Kai. Och jag är säker på att när du ser den, så då glömmer du bort allt det där. <laughs> så jag glömmer att jag låter så här och ser ut som om någon skulle ha hacka mig. Nå, jag har i alla fall en julklapp till dig. Så god jul nu, och titta i skrubben. Jaha. Vad är det? Men, ser du den där lådan under kynket? Knacka på den. Jaha. Ah, Vad va, va, va var det där? Det är din julklapp, Kai. God jul! En apa! Har du köpt en apa till dig? Inte... Han, han heter Bazooka Och det är en sån där chimpans Och är han inte fin? Bazooka? Men kan jag ju ha en apa här? Nej, du lär känna honom så blir du nog jättebra kompisar Du kommer att älska honom Han ser ju helt olycklig och destruktiv ut Det är för att han är i buren Öppna buren, få det är den där nyckeln Ska jag släppa ut apan? Ja. Men kan han hålla sig i sinnen. Men vad skulle en liten apa kunna göra? Ja, bazooka. Snart får du kommer ut och träffa din nya hosse, Kai. Han ser lång och farlig ut, men han är nog snäll. Alltså... Öppna nu. Ja, men... Ja, ja. Oh, oh. <skratt> han hoppar upp i på dig direkt. <skratt> Vad gör han? Basoka bort med munnen. Ja, men han vill bli ammad. Han tror säkert att du är hans mamma. Men hur kan han tro det? Nej, no, inte vet jag hur apor tänker. Det är väl något med lukten, kanske. Så jag lukta rapa nu då? No. men titta nu, han gillar ju dig. Är du inte glad? Ja. No. Jag har en rapa. <skratt> Varför heter han Basoka? No, jag vet inte, de sa det i djuraffären. Jaha! Va? Jaha! apan kom det där ur dig. Nå, no, där var det då. Radio Pleppo Det här är Radio Pleppos julprogram med Ted och Kai och Bazooka Ja, ja, Bazooka mm. Det är en chimpans det, som jag fick av Ted i julklapp Ja, och han är fin och han är så snäll Och han sitter där i Kais famn och han bara tittar Han är som liksom så intresserad av alltihopa mm. Men vi ska ha fest här alldeles strax Så vart ska vi sätta basokan då så länge? då vart ska vi sätta honom? Ja. Han ska ju vara med Jag har dukat ut bazooka och... Men, ska, ska vi ha en apa vid matbordet? Men han är ju jättesnäll Kai Kolla nu, han bara sitter där och älskar Han uppför sig jättefint. Men vad tror du, alla de andra jätte... De kommer att älska honom Han är otroligt intelligent det var det jag skulle visa, för jag har skaffat en sån där röstbox till Bazooka. Röstbox? Ja, alltså du ser, det är som en, en, en dosa då som Bazooka har runt halsen och så har jag lärt honom att använda den. Han trycker på symbolerna och på det sättet så talar han med oss. Men det är ju omöjligt att en apa skulle kunna Inte vilken ta. apa som helst, men Bazooka. Titta nu. Mm -hmm. Okej. Okay. <clears throat> Hej, Bazooka. Goddag, Kaj! Hör du, han vet att du heter Kai? <laughs> Men det, det, det är inte möjligt! Bazooka, ledsen! Varför är du ledsen, Bazooka? Basuka, Lessen. Basuka, okay. Lessen. Varför är du ledsen? Men han är säkert ledsen för att han fjärtas under fönstret Basuka, ledsen, fönster, Kai, hata, Basuka, arg, kilak, Basuka. men inte jag är arg Nu var du ganska arg Kai Nå Till först var jag lite Ari, men inte jag nu nog längre Det, det är ju bara ett fönster det Kan man ju åt sånt om man nu har en gång lite gasproblem så Vad ska man göra då? Nu förstår jag ju Bazooka, älska, Kai. kram, puss, Nej, men inte vill jag ju kyssa en apa Kai, du hör ju Inte väldigt hjärta av sten Titta nu på de där små svarta ögonen Det enda han vill ha är din kärlek Och han älskar dig redan <laughs> Ja, ja Kom basuka då, kom mm. Sådär Det var väl så svårt det där det du sprättar i min landåla min gitarr Kaj. Kolla, kolla den sprack här vid halsen Vad är det han skjuter ur, det är bly Kaj Det här är Radio Pleppo och vi ska strax få hit gäster till vår julfest Ted, kan du hålla i bazooka en stund? Jag börjar bli sjuk i hela kroppen Okej okay. Kom bazooka, kom till Ted en liten mm. stund Ja, basuka är alltså den här apan som jag fick av Ted till julklapp Och han är nog fin men han har våldsamma problem med gas här Och han har en sönder ett fönster och en gitarr med sina gasutbrott Och han Nej, ja, ja, det heter ju det men då det låter så dumt Hur som helst har vi satt en blöja på honom Så nu borde det vara okej okay Men Kaj, hur kunde det komma sig att du hade en blöja här hemma hos dig? Ska inte vi lyssna på telefonsvararen nu? Ja, mm. man kan ju ringa hit till Radio Pleppo Och så här inför jul så är svararen helt proppfull med meddelanden och julhälsningar Och vi ska, vi ska lyssna Ja Ramses den tredje. Ville skicka ett ord av uppskattning över ett program. Vi lyssnar allihopa här i pyramiden varje vecka. Och jag har ett förslag. Varför inte göra en sketch om slavar som inte gör som de ska? Eller en, en rolig mymie. Nu ska jag balsameras. Hanaxonamon! Nå, no, det var här. God morgon! Mat Från systerkanalen. Vi tycker att ni ska sluta vara roliga på radion. För det är vår grej. Istället kan ni ju bli präster. För då gör det ju inget att ingen skrattar. Hej, hey, det här är Filip. Jag vill bara säga att alfabetet är, nog bra. Det är a, B C D. Morgens, Ted Det här är M. Night Shyamalan. Jag tänkte bara meddela att jag håller på att göra en ny film och undrar om ni skulle vilja arbeta som roadare. Den ska handla om något läskigt och så ska inget hänga ihop och ingen ska fatta någonting. Jag tänkte spela huvudrollen själv. God jul! Du har 500 nya meddelanden. Mm, nå, vi kan lyssna på de andra senare. Uh, jaha, nå, nu börjar gästerna komma. Ja, uh, men Bazooka, <skratt> nu ska du uppföra dig då när gästerna kommer... På julfest, visst. Bazuka, älska, julem. Bazuka, älska, Kaj. Bazuka, knulla. Nej, han <skratt> måste ha tryckt på fel knapp. Fel, fel, fel. Radio blepoo, radio blepoo. Här är festen i full gång. Radio på fyra jul och så gott som alla är här Vi har ätit julmat och nu sitter vi alla i vardagsrummet och umgås och dricker glögg och. Det är nog det bästa med julen det ändå Att, att få vara tillsammans och, och njuta av friden och gemenskapen Ja, hallå, <laughs> ursäkta, det. hallå Jaha, Hip hoj ha. Jo hej Allihopa, vad roligt att ni är här, ni är alla Fina människor och jag älskar er allihopa Klaus Utan er vore livet Ett svartvitt lidande Här nu är det i alla fall Färgglatt Han, han är full ja. Ah, ja Ja det brukar ju höra till julen Att man ger julklappar Och det var visst så att alla här Skulle ha med sig ett paket Men när jag gick till affären Så var alla julklappar slut så jag tänkte spela en sång för er alla istället. Ha med mig min gitarr här. Uh, som ni alla vet som känner mig så är jag ju inte bara djurexpert utan även trubadur. Och mina sånger behandlar ofta politiskt brännande ämnen och djupa filosofiska frågor. Men i en del sånger så öppnar jag också mitt innersta och berättar om mig själv. Och det här är en sån. <skratt> ska vara. Storsätta mig först, så jag. Vi ska se. Uh, en gång hade jag ett hus. Ett riktigt trevligt hus. Men det brann upp. Och en gång hade jag en bil. En alldeles egen bil. Men den brann upp. Och en gång hade jag en fru Som jag faktiskt tände på Och hon brann upp Hon brann upp En gång hade jag en hund En riktigt trogen hund Men han brann upp Ja, han sprang in i brasan När jag slängde en pinne En gång fick jag ett diplom Jag var stolt och riktigt glad Men det brann upp gång hade jag ett liv, ett helt okej liv Men det brann upp, allting bland upp <går> Kvar har jag min gitarr, den är det enda jag har kvar Min gitarr, min trogna gitarr vad är det inte möjligt! Radio Här på Radio Pleppos årsavslutning är julfesten i full gång. Och jag och Ted omkring här bland folket. Hej! Hej, hej, hej. hej. Och minglar och har och så. Alla verkar ha trevligt. Det är riktigt. Fuck dick, Jag mår dåligt. Men, som typ, Frida. Vi har ju vikofest nästa vecka. <här> ja, men jag mår som dåligt i känslorna. Fuck med dick, Du måste ju sluta tänka på honom. Men, som Hej, Frida. Och... Hej, Frida. Frida. Eh, god jul. Eh, hur går det? <här> Han är roligt här på festen? Mm. Ah. Ni ser inte ut att ha så roligt. Men som väl. Frida har faktiskt kärleksproblem! Ja, okej förlåt. Jag visste inte. Alltså är det allvarligt riktigt? No, Sak jag har som inte kunnat tala med Abbas på typ hela veckan Som typ Alltså Abbas är ju din pojkvän, visst Som typ Började han snöja, spela fotboll Är han borta då, eller vad? Han är som typ inte vid datorn på MSN hela tiden no, Det är ju alltid mycket att stå i inför jul Kanske han inte har hunnit Abbas är faktiskt muslim Som typ Muslimer har som inte jul mm. De som tror inte på tomtum Som typ Ja, men försök nu ha roligt att Det är nu mitt råd Tänk glada tankar Ja Det gäller ju att Man måste ta vara på högtiden då den kommer För den kommer ju bara en gång i år Som typ Sack maldick Sångadagen Frö på jorden Carpe diadem Men Freda Julen är inte samma nu som den var förr Sack maldick hur som typ stämningen När man var liten Så var nog julen mycket roligare Som typ Jamens Men jag och pappa Sanns som typ att prata En gång Ja, flickan min. Vad skulle du vilja ha tomten i år? Fuck my är papp. Jag vill ha skoa, jag vill ha en ponny, jag vill ha klänning, jag vill ha halsbande, jag vill ha jeans, jag vill ha smink, jag vill ha örhängen. jag vill ha... Som typ, tänk vad bra det var för? som typ... Freda, du ringer. Jag har pappen. Hej, papp. Ja. Fuck my dig, jag vill ha skoa, jag vill ha en ponny, jag vill ha en klänning, jag vill ha halsbande, jag vill ha jeans. Radio och välkomna tillbaka till Julfesten som ännu är i full gång. Hej uh, allihopa! Uh, kan jag få lite tystnad? Vi har nu kommit till det skedet att vi ska dela ut julklappar till allihopa. Uh, Kai, har du säcken med klappar? Alltså har inte du den? Jag har... Nej. Bazooka, ge yeah, paket Bazooka, bazooka, bazooka Tack mig dig en Med blöj och frö på jorden <laughs> ja, Allihopa, det här är bazooka En chimpans som jag fick i julklapp av Ted <laughs> Han är väldigt intelligent Och kan kommunicera med den här plattan Som han har på magen Och han har med sig säcken med julklappar <laughs> ja. Frö på jorden Fred, oh. Jordan. För på jorden hörde Freda apan kan typ tala som intelligenta människor. Tack med dig, apu. Säg longero. Mm. Basuka. Älska Kai. Nej, apu. Longero, longero. Basuka. Älska Kai. Som typ korka apu som typ. Ja. Fin Basuka. Vi har satt blöja på honom för att Nå, ja, han har lite problem med sin mage och ja, men Basuka delar att alltså tydligen ut klapparna. Basuka. Basuka. Varsågod. varsågod, varsågod, varsågod Freda, koll, jag fick en ässalot Frö på jorden, du blir rik Freda skrapa frö på jorden, jag skrapar. Fuck jag vann inte nå Fuck my Nämen vad fint, jag fick varsågod. en rakapparat Klaus, det där varsågod. är en shockpistol. Nej, jävulen Alltså som för självförsvar. Äh. Kolla Ted, Farta och Kolka fick kubanska cigarrer av... Och Kajsa Kaxiliakos fick en hylla som hon kan ha alla sina journalistiska utmärkelser på. Vitt var det här var bra. Alla verkar glada och nöjda och så ska det ju vara på jul. Ja, men Ted, jag har inte glömt bort dig heller att jag har nu en julklapp till dig. Och... Ja, varsågod. Vad oh. är Vad är det? Ä är det ett dragspel? Yeah. ja, men titta, alltså att om du viker ihop det så här och, och så här och så drar du här. Så blir det en lightsaber! Fantastiskt! Det är som två presenter en. Var har du hittat den här? Ja, ta dem på ebay, Tack. Tackaj! Och god jul! God jul till dig också, Ted. Hej då, Hej kör försiktigt, tack för att ni kom Hej hej hej Fredag bara med Hej hej, vitt och skriva, du får nog kör Och blir det hjärtkort Nå ja Ted, tack nu för idag Vi ses väl på typ tisdag eller onsdag eller någonting Ja, på onsdag så är det ju bara magatalko hemma hos Välimatti Kommer inte du då? Ja, det brukar ju vara ganska obehagligt Men nu kommer jag säkert Hej då Jaha, det var Radio Pleppos julfest då Skönt med lite ledigt Oj vitsi vad här ser ut Ja bazooka ja, Du är nog en fin apa du ändå Bazooka, älska, Kai. Ja ja, no, jag har nog börjat tycka om dig ja. Bra att man har någon här att... Det är så tyst och lite ja. mm. Får väl sätta mig vid pianot eller någonting <skratt> När alla vännerna gått hem Den är slut för länge sedan Kaj Man ligger ensam I sin säng Åh oh, oh. När alla vännerna Gått hem Åh, oh, oh. Det blir nästan lite sorgligt det här Inte ska man ju vara ensam på jul inte. Tur att jag har dig Basoka åtminstone <laughs> Vad är det du ser så spänd ut vill du att det ska sluta lyckligt, skicka sms till 230. Vill du att det ska sluta filosofiskt, skicka sms till 220. Vill du att bazooka ska fjärta sönder Kajs piano, skicka sms till 210. Medan röstningen pågår, spelar vi rolig musik Tack för era röster, så här blev det Tur att jag har dig, bazooka, åtminstone. V vad är det? Du ser så spänd ut. Ah, Alla utom Filip Filip hey. Vad gör du här Tip tap Tip tap Bort hey, från mikrofonen Filip Tip Tip Tip Hurra Men vad är det här Vad är det här Julsången Filip Det är så roligt med julen När man får vara tillsammans Och ge paket Här får ni paket De är formade som människor Vi sjunger jag Låt mig Ja, men vad gör du, Bort? Ja, låt mig ja, en tung tjus. <laughs> det är smakar som musfåg. Vad är det som förekommer dagtid? Du, du får inte släppa honom. Filip, vad är det vara inte med julen. Hej, vem kommer hit nu? Hej, igra Vad gör du här? Jag ska också funga. Nee, nee. från... nee. Jag trist bäst bland mina husdjur Med ett marsvin vill jag bo. Jag trist bäst där i min styr har la, la, la, la, la, la, la. Ja, du nån stund? Där brygger jag mitt brännvin själv Och kryddar med det som finns i hans Och med en kisse i mitt knä Kan ingenting gå fel Ja, så länge det inte biter, det finns ju känsliga områden där På riktigt. Jag trivs bäst bland mina husdjur med den ödla vill ja. bullar. Hey Carlson lagagord. och laga du Ta fast Filip hönig. <laughs> lagagord. minns du vår julsång nee. ja. Lagergård Vad är det här? Lagergård Lagergård Lagagord. Carlson. Ha ha ha ha ha ha ha ta med Ja. I've got a new sensation din du fell han nu då, det här blir bra för sjunga Stick iväg Kaj, kom Va? aldrig tillbaks igen Jani, Jani, Jani Stick iväg Kai, ta med dina julsånger Vi vill inte höra dem stick iväg Ted, du är så tråkig Och, ful och, ful och fula, fula, fula. Stick iväg Ted, kom aldrig tillbaks igen Ja, där hör du äh, Vad nu då? Säg det Säg Sjunga! Det är jul och vi öppnar julknappar, det är jul och vi dockar med fassa, det är jul med skicka på borden, det är jul jag frä på jorden! Det är jul med presenter i täcken, det är jul med bailis i knäcken, det är jul och mörk här i noden, det är jul jag frä på jorden! det är jul allihopa! allihop Nu ska jag och Ted ha vår julsång Vår julhälsning Det här är en stor sak för oss Ni får nog vara med och sjunga Men ni måste sjunga vår text Radio Plätt Önskar alla en god jul Radio alla ingår Juliara Ta nickan Vi har mycket bättre <här> sak Vi har bättre sak Freja, kom igen Frejt på jorden Samma i det Och det blir Frejt på jorden Svar